Əl-Mülk Mülk, mülk surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Tevarakəlləzi biyedihi'l-mülk və mülk əlində olan nə qədər xeyr xaftdır. O her şeye qadirdir. <Sessizlik> Ellezî bakımından hansınızın daha yaxşı olduğunuzu sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan odur. O qudretlidir bağışlayandır. Ellezî göyü təbəqələr şəklində quran odur. Sən mərhəmətli Allahın yarattığında qətiyən bir uyğunsuzluq tapmasan bir başını qaldırıb göyə diqqət yetir. Heç onda bir çat görürsənmi? ummarji'il Sonra göz gəzdirib təkrar bax. Göz zəlil və yorğun halda özünə tərəf dönəcəyidir. walaqad zayyanas sama bina səbih və ja'alnaha biz size yaxın olan göyü ulduzlarla bəzədik və onları şeytanlara atılan alovlar etdik biz onlar üçün yandırıb yaxan od əzabı hazırlamışıq və lillezinin kəfəru birrabbihim azabu cehannəm Nama və bəs el məsir. Rəbbinə qarşı çıxanlar cəhənnəm əzabına tökəriləcəklər. Ora nə pis dönüş yeridir. İdā Onlar oraya vasil ediləndə onun dəhşətli uğultu ilə qaynadığını eşidəcəklər takad tamayiz min al-ghayb kul ma ulqiya fiha fawj sa'alhum khaznataha sa'alhum khazrataha alam yatikum nadir jahannam bir deste oraya atlarkan Cəhənnəmin gözətçiləri onlardan soruşacaqlar. Məyər sizə xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəlməmişdir. Qalû bəlâ qad cəəənə nəzirun fəkəzzəbnə və qullnə mə nəzzələlləhu min şeyh. Fəkəzzəbnə və qulnə mə nəzzələlləhu min şeyin in əntum illə fī zələlin kəbər. Onlar diyəcəkler, əlbəttə bizə qorxudan bir peygəmbər gəlmişdir. Amma biz onu yalançı sayıb, Allah heç bir şey nazil etməyib, siz də ancaq böyük bir azqınlıq içindəsiniz demişdik. Və <gülüyor> qalû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 Etiraf edəcəklər. Rədd olsun alovlu ot sakinləri. <gülüyor> <gülüyor> Həqiqətən öz rəbbindən onu görmədikləri halda qorxanlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır. وَاَسِرُّ قَوْلَكُمْ اَوْ sözünüzü gizli saxlasanız da onu açıq desəniz də fərqi yoxdur. Allah kökslərdə olanları bilir. Əl-əylem men xalqa və hüvel latiful xabir. Yaradan Allah lətif və hər şeydən xəbərdar olduğu halda ola bilərmi ki, o gizlində və aşkarda olanları bilməsin? Yeri sizin ixtiyarınıza verən odur. Onun hər tərəfində gəzin, və Allahın ruzusundan yeyin. Qayıdış da bunadır. Əmmintum men Göydə olanın sizi yere batırmayacağına əminsinizmi? Əmmintum فِي السَّمَاءِ أَنْ يُغْصِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ أُذُمَان يَرْ حƏRƏKƏTƏ GÖYDƏ OLANIN ÜSTÜNÜZƏ DAŞLAR yağdırmayacağına ƏMİNSİNİZ Mİ SİZ MƏNİM XƏBƏRDANLIĞIMIN NECƏ NƏTİCƏLƏR VƏRDİYİNİ BİLƏCƏKSİNİZ Və qad kəzzəbə l-nədinə min qəbləhim fəkayfən <gülüyor> kənə kə. Müşriklərdən əvvəlkilər də bunu yalançı hesab etmişdilər. Görəydim mənim onları hələk etməyim necə oldu. Əwələn yəru ilə tqəyri fəuqəhim səfətin və qəbəz.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 hər şey görür. Amman hadal lazı hüve cundul Ya da mərhəmətli Allahdan başqa sizə kömək edə biləcək qoşununuz varmı? Kafirlər ancak aldanmaqdadırlar. Amman hada zaldi yezuqukum in amsaka rizqahu bal lajoo fi'tun wal fur Ya da o öz ruzusunu kessə sizə kim ruzi verə bilər? Xeyr onlar təkəbbür göstərməkdə və haqqdan qaçmaqda davam edirlər. Əfə mən yemşi mükibben alə vəchihi əhdaəm mən yemşi seviyyən əhdaəm mən yemşi seviyən alə siratın mustaqim ələyəsə üzü üstə sürünərək gədən daha doğru yoldadır ələyəsə düz yolda özü şafk edən Qul huvalladiyyi enşəəkum ve cəalə vəl-əbsəra vəl-əfidə qaliləm mə ki, sizi yaradan, size kulak, göz ve ürek veren O'dur. Necədə az şükür edirsiniz. De ki, sizi yeryüzüne yayan da odur. Siz onun hüzuruna toplanılacaksınız. Onlar değiller. Eğer doğru değilsinizse, Bu va nə vaxt olacaq? Kul innamal va Peki, buna aid bilgi yalnız Allah yanındadır. Mən isə ancaq xəbərdar və bəyan edənəm. Fəlmə rəəv zulfənsi əzabın yaxın olduğunu gördükdə üzləri eybəcər görkəm alacaq və onlara sizin durmadan istədiyiniz əzab bax budur deyiləcəkdir Qul əraəytum in əhləkəni yəlləhu və mən mə'iyyəu rəhməna fə mən min əzəbin əlim Pək deyin görüm, əgər Allah məni və mənimlə birlikdə olanları məhv edərsə və ya bizə mərhəmət göstərərsə bəs siz kafirləri ağrılı-acılı əzabdan Kim qurtara bilər? Pek, o, Rahmandır. Ona iman gətirdik ona təvəkkül etdik. Kimin tam azgınlıq içində olduğunu... Tezliklə bilecəksiniz. Peki, deyin görüm, eğer suyunuz yerin dibine çökse, Allah'tan başka kim size ahar su getirebilir?